I can see clearly now, I know It was my fault, so let it go And you keep hanging on to the past Why can't we try to make it last? I can see clearly now, I don't want to fight anymore God avstånd. Välkommen till podd nummer 241. Ja. Yeah. Yeah. Jag tänkte alltså 241. Äh, nu tänker jag fel. Jag tänker, snart är vi 444, Nej, det är? <laughs> 244. Snart. Några år. Sedan. Jag, jag tänkte, vad har du för uh, för eller vad, vad minns du från de här 240 tidigare poddarna? Har du några, några favoriter? Ja, det är. ju... Det är de här som sticker ut, det är ju de här utlandsresorna. Mm. Jag Liverpool. gäller ju mycket, eller Albert Dock avsnittet. Första Liverpool-inspelare, i spelet, för vi, vi gjorde ju två tror jag. Ja. och så äh, ja, Hamburg, ja. Köpenhamn. Ja, jag tänker också på äh, live i 91. <laughs> det var roligt att vara med, jag vet inte hur podden blev. <laughs> Nej, men jag... Äh, för, lite, för det känns ju inte så länge sedan, men det var ju... Jag vet inte, tre år sedan. Ja, det, måste du <laughs> det var så tror jag. 90... Det var mycket snack om vi, innan. När nä, det kom ett 90 ja. så skulle vi live på 91-talet. <laughs> <laughs> ja, ja, det har vi ett succé på då. Mm. Och, och vad för roliga grejer kan man köra framöver? Nej, men vi har ju 250. Ja, det är ju ett. 9 av 9 veckor, eller typ. Sen så... så Tänker jag också nu att, men nu till helgen så är det eh, fridås-SM och sen är det i fridås-VM och då kommer jag på, vi körde, det var det förra året, två år sedan körde vi två år sedan var det fridos vm jag. ja förra året, det var någon gång hos dig också men jag kommer inte att vara köra för tema grill, vi körde en grilltema. Ja. jag, jo men på den här VM fridos vm så tog jag ju, jag tog inte bort det med det sista <laughs> Jag, oh, det det. Nej, men jag, för jag, jag hörde typ på minst mindre så det var det var inte normalt det sluddrade slappet hungrig. Drack jag också. Jag drack inte för då. Tror jag. Jo, jag ju. Det var jo. en gång jag inte drack för att jag hade käcka penicillin vet jag. Ja men det var inte då. Det var inte då okej. Okay. Det var för två år sedan 2017 kommer jag men men, men men du, men, du drack det mer. Men Du körde Moskau. Ja men det var ju det var ju förra året, tror jag. Ja, det måste vara det. Och det var, det var bara... Målet. Då var det sludrigt. I alla fall från Liftox. Nej, från Liftox. Verkligen. Men var det, det, det var ju någon tävling då. Eller något idrottsarrangement. Ja. ja. Man får gå tillbaka och lyssna helt enkelt. Tänk om vi köra så här... Ta ihop gänget. Och så kör vi en maraton Från start till morgon Och alltså, finns... okrypta, Beatles, eller, okrypta oh. liverpool varianten Ja, bjud ut på Bara på de God här varorna Ja, godbiterna Fast en av mina favoriter är, kan, kan ju vara Avsnitt, vad heter det, 99 Innan 100 i Hamburg Jo men 100 i Hamburg är klassiskt. klassisk Hick, ja. Hicka i Hamburg ja, Men 99 Då klippte, klippte ihop Bara <laughs> en kvart <går> Svamm Och det sades väl ingenting ja, ah, nej, ja. Jag tror inte det fanns så godgjord Håll lyssna Nej, ah, ingen del av ah. Men vet du, han, han i ju Comebacken när jag hickar i hamburg 2.0 Ja ah. <går> Och det är så men, blir ju nog Men då kräver man ju Att, att, att, per, att per får hicka igen ah. <går> och få <han> <går> <går> Hoppa direkt från 2 -3. Ja. Och får han inte hicka då, då klipper jag in Men han, han hade väl inte hickat nu också Han hade hickat ja Den här gången också ja, ja. Ja. Men det är inte så här valsindigt. Nej, Jag fick med en någon hickning i alla fall, mm. Ja nej, men nu ska jag i alla fall Bokstadsresan eh, fortsätta Och jag hade tänkt att fixa ett sånt där Lotterdjur, eller åtminstone ett lotter Som man kunde dra, men det hanns inte med Jag glömde bort ja. Så men om, du, om du räknar ner ja. Jag börjar nu Stopp. cool. Kål? Mm. <laughs> Fast hon direkt. Nej, jag tänker direkt på musik. Jag tänker på, på eh, kraftverk. Mm. Har de bara något för dig, kraftverk? Nej. Ingenting? Aldrig. Aldrig lyssnar på dem ens? Eller liksom? Jo, men inte så att Ingenting? jag tänkt till. Nej, aldrig. Jag vet inte varför. Det var ju den här Tour de France, här, jag kommer ihåg mm. Men aldrig köpt en platta eller Stockholm faktiskt. kraftverk. Mm. Jag vet du, gillar den, du gillar Ja, jag gillar den. kraftverk. Ja. Och det var ju en miss för att... När jag var i Düsseldorf, när jag tappade väskan, när jag var i Köln. Köln var också på K-fränsel. Mm. Så jag läste sen, nu några månader som bara, att Klinklang studion låg... en Ja, just det. Du också en Låg ju precis ganska nära tågstationen i Düsseldorf. Mm. Och då hade man ju direkt gått dit. Och det var bara en, en dörr till en, till en till ett hus. Mm. Ingen villa, utan ja. Inge, ingen märkvärd som man såg, ingenting. Var, men ändå så är det klassisk marknad. Klingklank. Kukluxklan, jag på. Det är K. Ja. The KKK. took my Baby Away. Ja. Ramones. Mm. Ja, nej, men vad har vi, vi med på, på bokstavaren K? Kramfors. Kramfors. Staden som delas av en järnväg på båda sidor finns ingenting. Det tror jag säkert sagt förut också. Det var ah. en gubbe som sa... <laughs> vi var där basket, då var det pappa som sa det. Jag tyckte det var fint. Var... St staden mitt ja. fanns också. Kramfors. Jag tror att Kramfors har i någon av Nationalteaterns rockormen, eller vad heter den? Rövarkungens sal, eller ja. Eh, det var ju Kramfors, det var ju Pulver City. Oh, aldrig märkt, tyvärr. Men, spelar du basket? Ja. Det finns ju ja. K. <laughs> Tänk du såhär att basket, K finns det? där? Ja, kom du K för mig, KF1 Ja, men vilken var med då? Håkan Lundin? Ja, ja. lite grann tror jag Ingvar Johansson, Johansson. 65 mm. fanns Det fanns en som hette Magnus Lundberg som var lång 65 gånger tror jag Magnus Lundberg? Ja, och så var det Fredrik Rutqvist som Jo, namn är ju Nej, var det var då också en platå, eller grytgryst, fjolten kallas. Det här var lite kroksta folk. Ja. Men, alltså hur länge höll Plubla basket 15-16 15-16 år? <laughs> ja, det var 15-16 år. 15. var Kranforsen bra, var det, var det? Ja, de var faktiskt bra. De var alldeles bra spelare. Så, så. så då var man där. Men, kex eller kex med våren alltså. kiosk <laughs> nej det finns det finns det finns mycket kirsansta <laughs> <Krishanstad. Handball. laughs> stora stora i handball. Fast i år så vann det inte de. I år vann vann ju CRH Det är begitta 62s eh, son ja, spelar han där han spelar ja han var prång äh. för stage att jag utplanserar. Vad heter han då? Eh, han heter Kristoffer Bredberg. Okay. Inte inte. Oh, eh, är han som vi ser i inte ens är ett kallt där. Mm. Men om man tänker på eh, litt litteratur. Jack Kerouac. Tänkte... On the road. På drift. Ja, litet road. Den minns jag att jag läste Då du begav sig ja. Generationsroman, så kan jag jack. Den är i Jack Jag tycker ju, men jag, jag, den var bra. Och så läste jag även Darma Gänget. Ja. Mm. Tänker på någon annan litteratur? Ja, kamratposten. <laughs> den tände jag aldrig till på riktigt. Nej, äh, kamratposten. <laughs> jag tror att, någon, att jag Fick på Var det en gratis tidigare? Nej, en lyckosfanten tänker jag på. Kamratposten. Kamratposten. Mm. Jag tror att det finns fortfarande. Ja. Och det var ju någon. och hon heter hette... Var hon 62 år? En chef från Övik som var ju eh, chefredaktör på kamratposten. Mhm. Uh -huh. Gratis. Stort. Kattis. Vad du <laughs> Kram. Man kan jag säga, säga grattis till den som slutar på, efter när man slutar på K idag dag, vi på Facebook. Alltså. –Gunnar Frick. –Vad uh -huh. jag –67 år kan nämnas också. Ja, men om man tänker på, på uh, T-program. Fiskar. Hur fiskar? Karp. Uh -huh. Vad säger du, Tompa? <laughs> Kommer inte ihåg det Claes Och klar på bloggen. <laughs> <laughs> <laughs> det, det, det var handlöst av kors. Vi står ja. här alltså, med C. Ja, men C. Claes. Ah, <en> ton kaffe. <laughs> så skulle bli podden, ah, podden <laughs> Om man säger en så filosofiskt säga en sak som börjar på det liksom en bokstav. Man säger svamp till exempel. Kan mm. Och fisk då jag sagt. <laughs> Karp, så är det Krabba. Ja. Kalpsar. Fågel. Kyckling. <laughs> Kronka Kalkon ja. Jag drömde en gång att eh, Att jag raka skägget Jag tog bort skägget Och så under hade jag jävla sån här kalkonhängen här Alltså så, hud, Ja, huden blev så där slapp ja. Utan insåg att det var så riktiga sådana här kalkonhängen under Och så såg fan, kan jag missa det att man Kalkonhängen är bra, alltså Ja, det är bra, bra, bra. bra. B märker. Um. Aha. <laughs> det finns det finns det finns. Det var, jag vet inte varför märker men Kia finns som meter om. Ja. Justen. Ford Kia. Äh, Ford Kia. Mm. Opel Kia jag sagt. Folk Jag tror att jag inte kan säga. Kruto. Um. Kruto ja. Oh Kasa Ja. Yeah. Man ser eh, landskap. finns inte. Men vi har ju Karlsdag. Vad har kan man har vi. Vad, vad heter Karlmars gamla läktare? Mm. Eller gamla. Ja, val, inte vall, inte Oren's vall. Nej, det är halv. Det mm. Men eh, mm. Karlsdag stad. Oh. Har du varit i Karlsson. Ja, det var, var ju ja, lite grann. Men... Ja, inga, inga, inget intryck för dem. Du då? Nej, alltså jag har ju mina rötter i Karlsson. Okej. Okay. Farsan är Ja, farsan är född i Karlsson. Mm. Och då har vi sagt sagt ut att... Ja, men just det. Nej, han var inte Karlstad, i Karlsson. Nej, stått. Men eh, han bodde i Borås sedan och alla här är på... Frästa här på Helsingborg. Mm. Frästa A, faktiskt. Det oh. sa jag just nu. Han höll på... Norrby. Norrby. ja. Men det var inte, det var inte god. Cool. Om jag säger ett svenskt band. Änt. Mm. Jag tänker om... om ja. Alltså, ja. Är det bästa man kan pressa fram om man ska ta ett favoritband. På svenska, jag Det. Eh, ja. Um. Det fanns, inte, det fanns inte ett inbannslag i hur är kom in i en krut och skrigare. Nu upp i säcken Krut Det finns säkert. Ja. ja. Det finns många ord på K. Det, finns säkert, det finns säkert. Det finns säkert mer. Men på K Jag tänker jag Fan, fan. kom på en flinga. K-special. Kellogg's. Men K-special, visst? Brukar checka käka det? Nej, inte nu, men det jag var liten. Då fanns det hemma. Då körde man filmjölk, K-special, eller Kellogg's. Det är K-special, jag tror. Ja. Det är små, små ja, ja Och så socker. Ja, ja. Ja. Det har jag inte ätit på 30-40 år. Jag körde... Jag, nu har jag berättat. Jag körde med... Bra det brukar. Ja då. Ja. Vuxna mm. alla så så köpte han ett paket frostis. Ja. Och även från men frostis när den har tentat upp hela. Alltså det var ja. en portion, i var ett väldigt mycket socker. Jag minns man hade i socker. <laughs> alltså inte på men man man inte exempel. Ja. ja. Men då alltså, frost det ehm kanalsbuffar och skit går. Ja ja. Och man körde så mycket man körde så mycket socker på så att det var som en hinna om kanske tänkte en en skumkrona på. En en en ja. En men på något sätt. en normal skumkrona. Så var det med socker på på filen. Skumkrona ja, väl. Uppdragning. Ja. Vad är det? Ja. Nej, men hur är du? Har du något special eller fast inte du på grannsmedicin special? Jo. Oh. Kan det rakas upp? Nej, jag tror vi... Jo, men sen har du den klassiska jojon också. Kall matrisen. Ja, det är så. Det åkte bra namn på Vad var det du sa förut? Fan, jag kommer... Nej, men det var nåt namn på ett podd. Ja, förra. Ja, vi får se. Nej, men det här måste det vara kanske... 241 ska läggas i... Ska läggas... I, uh, i uh, topplistan. Jag tror du på K. Kistan. Kistan. Ja, men den är... Den fyller sig i funktion. Nej, men jag, jag tyckte att, <laughs> att att comebacken med, med Hicka i 2.0 var bra? Så får du höra vad du tycker om här. Mm. Ja. Du kanske förlorar de enda lyssnarna vi har. How many fun mob but border thank Hey, hey I can see clearly now a pop might be lost anyhow I winning the battle for the wall Now I know for sure I've